Коротка історія. Двоє, що не ладнають. Це сталося одного дня. Обідня перерва була перетворена класом «Ді» у хаос. Усе почалося з того, що Іке вигукнув «В мене немає балів!». Через використання важливих приватних балів у всіх виник їх дефіцит. Напруга тривала навіть вранці наступного дня. Звісно, якщо хтось не хотів вести екстравагантний спосіб життя, на вибір були й безкоштовні страви. Але є у цьому світі речі, які просто не хочеться їсти, навіть якщо вони безкоштовні. Особливо для тих, хто звик вживати шкідливу їжу. Здороваєш як основної страви? Було замало. А ще вона була недостатньо смачною, тому швидко набридала. Хірате, який не міг більше спостерігати за цією ситуацією, разом із героїною-цілітелькою Кущідаю Кікьо, реалізували у Квасті на вихідних певний план. Він називався День Бенда, І буквально це і значив. Кожен мав приготувати собі бенто. Я гадаю, що причина полягала в економії витрат на їжу, а також у можливості взаємодіяти з класом. Усі принесли свої бенто. Коли настала обідня перерва, Кущіда спробувала у цьому переконатись. Я приніс. Давай поквапимось і з'ємо їх разом, Кущіда-чан. Бадьори Іке жваво підстрибував. Він був не з тих, хто зазвичай готує собі Бенто, але, схоже, прокинувся раніше і приготував його, щоб зблизитися з кошідою. Цей день Бенто не був обов'язковим. Зрештою, вони не могли змусити всіх брати у ньому участь проти їхньої волі. А крім того, були й ті, хто мали ще велику кількість приватних балів. Учасників не назбиралось і половини класу. То ти теж принесла бента? Хорікіта судзуне, яка сиділа поруч зі мною, мовчки вийняла маленьку коробочку. Я зробила його не через цей фарс, цей захід. І я неодноразово бачив, як вона щодня приносила Бенда. Тому для неї це було як зазвичай. Тоді народ. «Ходімо на подвір'я!» Хірата та інші зібралися і вийшли з класу. Проте не схоже, що Хорікіта хоче погнатися за ними. Виглядала більше, ніби вона хотіла з'їсти Бенто в класі. «Хорікіто, сан, не хочеш поїсти разом?» Кущіда, яка все бачила, стала перед нею і своєю милою рукою не дала однокласниці почати їсти. Що? Оскільки хорікіта Сан також приготувала Бенто, давай з'їмо їх разом. З твого дозволу, я відмовлюсь мене це не цікавить. Якщо їсти з усіма, то буде смачніше. Смак не зміниться від кількості людей. Тепер, коли ти це усвідомила, чи не могла б ти прибрати свою руку. Смак не зміниться від кількості людей. Тепер, коли ти це усвідомила, чи не могла б ти прибрати свою руку?» Хорікіта не збиралась слухати Кущіду і відмовила їй. Адже ця людина ніколи і не думала їсти бента разом зі своїми однокласниками. Побачивши, що Кущіда трохи самотня, я вирішив простягнути руку до допомоги. Звісно, Хоч я і не знав, вдасться мені чи ні, я не атакував прямо. Зрештою, навіть якби я так зробив і попросив Хорікіто, вона б теж не погодилася. Кочіда, ти також принесла свій бенто? Так, я доклала трохи зусиль, щоб його приготувати. Хоча я не бачив твого бенто, але порівняно з Хорікіто ти краще готуєш. Агов! Це неправда. Зрештою, Хорікіта, схоже, теж дуже вправна. Я не вважаю, що вона незграбна, але ти, здаєшся, вправнішою у цьому. Ми теревинили, а Хорікіта сиділа між нами. Я нічого не намагалася доводити з самого початку. Але, схоже, мій нікчемний сусід остаточно знахабнів. Вона гостро зеркнула на мене. Здається, це певною мірою дало свої плоди. Отже, ти стверджуєш, що готуєш краще? Я не впевнена на всі сто. Адже я ніколи ні з ким не змагалася. Але було б неприємно, якби мене вважали через це гіршою. Тоді чому б тобі не спробувати це довести? Кущіда також принесла свій бенто. Зазвичай, вона його не приносила. Тож і можливості не було. Яка нудна і дешева провокація. Однак Хорікіта наче оніміла. Потім зітхнула і опустила голову. Не спрацювала? Але можна. Я диведу це тільки один раз. Щоб ви переконалися тільки от з однією умовою, що після цього ви припините мене турбувати. Очевидно, вона розуміла, що це провокація, але свідомо погодилася. Схоже, моя сусідка не хотіла програвати без бою. Її бажання бути найкращою зіграла свою роль. Вона вирішила не відкривати коробку для Бента, а схопила її і підвелася. Мої очі на мить зустрілися за чима кущіди. Ми ніби казали одне одному, все йде гладко. Прибувши трохи пізніше за Херату та решту, ми втрьох опинились на дворі. Крім учнів клас судді, тут зібралося багато інших. Тут так багато людей? За столиками сиділи люди. Тому вільних місць не було. Шкода. Раз немає вільних місць, то нічого не вдієш. Наступного разу позмагаймося. Хочеш втекти? Якщо немає вільних місць, значить нічого не вдієш. Часу обмаль, і його не вистачить, щоб дочекатись, поки місце звільниться. Наче глазуючи зі слів Хоріхіти, звільнилася лавка. Тобі, очевидно, не слід було поспішати з висновками. Чи сказала вона те, що думала з необачності? Дівчина виглядала дуже незадоволеною. Кущіда сіла на лавку. Я думав, що Хорякіта, побачивши, де опинилась Кущіда, сяде поближче до неї. Але врешті вона сіла спиною до однокласниці. Мабуть, це тому, що вона не хотіла, щоб інші думали, що у неї особливі стосунки з Кущідаєю. Тоді я збігаю до їдальні. Не було б жодних проблем, якби я сів до них. Але, на жаль, я не приніс із собою бента. Та й залишатися тут не було потреби. Хвилинку, якщо тебе не буде, то хто буде судити? Судити? Ти справді хотіла вирішити, хто краще готує? Ти це запропонував. Я просто хотіла довести, що не поступаюсь їй у приготуванні їжі, тому я й пішла, уточнила вона. Справді жорстока, тоді поквапся та їж. З іншого боку, кущіда виглядала дуже задоволеною бо їй вдалося привезти Хорікіту на подвір'я. А ще вона почала наспівувати пісню, дістаючи коробку для Бенто. Ця коробка була настільки маленькою, що поставало питання, чи достатньо цього, щоб людина наїлась. Хорікіта вийняла зі свого Бенто трикутний конверт. «Вау! Круто! Хорікіта-сан як справжня пані!» Вони схожі на ті, що продаються в магазинах. Це був сендвіч. Він мав бути загорнутий у целофан, як конверт. Але Хорікіта використала упаковку у формі сендвіча із застіпкою-блискавкою. Ти ж не купила все це, так? Придивись уважніше. Це не те, що ти можеш купити. Вона глянула на мене з трохи невдоволеним виразом обличчя. Звичайно, я знав, як виглядає бента, у у магазині. Лише те, що вона зуміла зробити настільки добре, вже заявка на перемогу. З іншого боку, як щодо кущіде. Схоже, Хорікіті також було цікаво, і вона намагалася підглянути. Я не робила його навмисно на показ. Тож мені трохи ніякого. Здавалося, її хвилювали наші погляди. Тому вона трохи вагалася. Якщо хочеш ось так визнати поразку, то не страшно. Зрештою, це теж дуже вагома причина. Ох, тоді я постараюсь. Зараз вийму і покажу вам. Прошу, дивіться. Вона трохи збентежена зняла маленьку кришку. Це було миле та ідеальне на вигляд бенто. Це можна вважати золотим стандартом. Сосиски, яєчня та трохи овочів. Якби вона робила комусь це бенто, то той щодня з нетерпінням чекав би обідньої перерви. Було б краще, якби я доклала трохи більше зусиль. Навіть попри салаку щіди, враховуючи посуд у гортожитку та поточну ситуацію з балами, це було бенто найвищої якості. Особливо кулінарні навички, які відображалися в контролі тепла, показаному смаженим яйцем, можна вважати найкращим показником. «Тоді екзаменатори Аяноко Джікун, прошу». Вона вручила мені свою хоробочку з бенто. Якби це побачив Іке, він би точно вбив мене. Вже те, як вона простягає своє бенто. Що ж мені з'їсти? Що ти хочеш спробувати? У цій ситуації мені дійсно потрібно вибрати яєчню. Те, що найкраще демонструє кулінарні здібності. Пущіда Простягнула мені гарну пару паличок. Я використав їх, щоб узяти шматок і піднести його до рота. Ну як? Використання гранульованого цукру замість солі в якості приправи заслуговувало похвали. Це було дуже смачно. Але я все одно не міг дозволити оцінці відобразитися на моєму обличчі. Я більш менш зрозумів, на що здатна кущіда. Я взяв шматок сендвіча, який уже був готовий до вживання, і поклав його собі до рота. Зрозуміло. З'ївши сендвіч, я заплющив очі. Як щодо до цього? А я нахіджі кун. Що краще? Скажи чесно. Така справа... Чи можу я сказати свої щирі враження? Звичайно, що обидві кивнули. Тому я чесно відповів. Ваші стилі та інгредієнти, які ви використовували, були самі по собі різні. Їх неможливо порівнювати. Якби була одна страва, то можна було б визначити, котре з них краще. Але саме ці дві були першокласними. Поки що я міг сказати тільки те, що все було дуже смачно. Перепрошую, але так воно і є. Якщо вони не зможуть прийняти цей вердикт, то це буде те ж саме, що запитувати, яка кухня смачніша, японська чи західна. Шкода, Кошідо Сан. Здається, обидві сторони втратили свій бойовий дух. Хоч я й не планувала програвати тобі. Гаразд, зійдемось на нічоїй. Кущіда виглядала так, ніби змирилася та заспокоїлася. Якщо не обдумано визначити переможця або оголосити перемогу Кущіди, то Хорікіта зненавидять її ще більше. У результаті вони не зможуть подружитись. Але знову ж таки. Хоч вони й були, як вогонь і вода, їхні кулінарні здібності не поступалися одна одній. Кущіда, безумовно, дуже популярна. Але якби Хорікіта поводилась краще, то вона також перевертала б увагу протилежної статі. Тим не менш, Кущіда-сан, ти не хотіла мені щось сказати? А що ти маєш на увазі? Якщо ні, то нічого страшного. Я просто хотіла переконатись. Проте я не настільки повільний, щоб не зрозуміти її слів. Кущіда подобалася всім. І їй у той же самий час подобалися інші. Проте її ставлення до Хорікіти було іншим. Хоч я і не знав причини, але все так і було. Мені було дуже цікаво, чому вона продовжувала стримуватися і хотіла продовжувати контактувати з однокласницею. Але після того, як Кущіда посміхнулася мені, вона відповіла своїм звичайним тоном. «Правда нічого. Усе тому, що я просто хочу мати мирні стосунки з Хорікітою». Така неоднозначна відповідь. Схоже, Хорікіта також розуміла, що далі розмова не піде, тому вона більше нічого не запитувала. Вітер подув нам назустріч Ох, це цвіт сакори! Почувши мої слова, вони повернули голови. Рожеві пелюстки танцювали у повітрі. Так витанчено. Хорікіта, яка до того зберігала безвиразне обличчя посміхнулася, побачивши цвіт. «Недаремно я вийшла на подвір'я». «Можливо, я перший, кому вдалося побачити цих двох радісними одночасно. Було б чудово, якби одного разу вони змогли потиснути руки і щиро посміхнутися одна одній. Думаючи про це, я також уявляв власне майбутнє, у цей школе.